Князь обдарує ласкою, а сам боярин дякувати тобі буде за це по квіку. А там, тут знизив голос до шепоту, у варягів є ще кілька скрині з гривнами, які прийшли з витичува. Ах, тому-то ти так дуже побиваєшся за князем, погадав молодець, і вмить успокоївся щодо вірності тивуна. Ховар, розумієте, безсумніво готов був зрадити всіх і вся разом гру входив гріш. Тому... Кивнув головою, наче справді погоджувався з ним у поглядах, і спитав, які ж у тебе помічники в намічному ділі. А коли можна надіятися дружини князя? спитав замість відповіді тивун. Мабуть, післязавтра в полудень збрехав Станко без надуми. здається пізніше, ніж швидше. То саме добре. Об'їмо варягів сьогодні вночі, а завтра з грішми втечемо у Звенигород, Теребовлю або якийсь інший червенський город. При цьому вирядимо й майно боярина у Київ. Дружині підійшлимо вісточку та провідника, а це й поведе її туди, коли треба. Ні нога не повинна втекти з дворища. Очі Албаза світилися від захланності, а в кутиках чаялося лукавство. Так, це був певний чоловік, одначе. Все-те гарно, сам Бог напоумив тебе теуне на важке діло. Але чи воно вдасться, їй Богу не знаю. У мене є тільки двох ротоків і дві руки. Албаз засміявся стихо. Каха, на торговому ділі стоїть лад руської землі. Ось цим, тут показав рукою на розкинену куплю, я приєднав собі чимало однодумців. Вони вдовгу у мене, а таких, які зовсім не виплатні, буде до тридцяти. Спитаєш, може, чому я даю товар голякам? Саме тому, щоб мати в раді потреби готові мечі лагатими. Я дарую їм довги, якщо поможуть мені побити варягів. Сьогодні вночі вони можуть бути тут. Ага, значить у тебе все готове і рішене. Навіщо ж тобі мене до цього? Я раб із рабів, боярини. Війна не моє діло, і за моїм проводом без волі боярина не піде ніхто. Провід може дати тільки боярин. А рішне життя війна не купля. Обій не підуть за мною, тільки за тобою. Станко кивнув головою. Гаразд, поклич людей на завтра перед світанком. Чому так пізно занепокоївся Албаз? Перед сон, найтвердіший. А ти не гадай, щоб твої кривобокі голяки справилися з варягами, хоч би було і п'ять на одного. Вони дуже люди, поярині, я, я з не беру. Все одно, ти не знаєш, що може княжи Гридинь або варяг у відкритому бою. Їх двох розпоріщило б твоїх тридцять ратників як полову. Ні, Алба, завели твоїм людям прийти аж надранком. Десь сплять варяги. Вони по двох сплять по всьому обійстю, а двоє сторожить постійно біля воріт і в повітці. ти добре розглянься, де вони розклалися на ніч ліг, а на зорі розбуди мене. Запала ніч, темна, бурхлива, одна з ночей, які бувають під кінець літа, коли воно змагається з осіння. Не спалися молодцеві. Надто важке рішення впали на його голову, і серед нього губилася навіть зоріна появили літки. Збудився, коли світло смолоскипа вразило його зір. Час уже бояриний, люди ждуть. Скочив на рівні ноги станкою, потягнувся і, взявши зброю, пішов за дивуном. Сіріло на сході біліло захмарене небо, а від тіля потягав холодний вітер. У природі панувала тит церкві перед святая святих. Нижком прокрадалися обидва змовники по присторожу в саді. Один варяд рімав оперти на щит та довго ратище. Широке вістря списа стачало над кінчастим шоломом. Вся постать мала в собі щось несамовите, ніби один скандинавської саї над Брунгільдою у сні стояв вартовий варяг на тлі неба, а за ним хильцем чаюся Албаз Станко. Він не сміє кричати, сказав Тивон, я скочусь, закрию йому рота, ти, бояри, не удариш мечем. Станко завагався. Не вагайся, бояри, не підмовляв Албаз. Я знаю, що тобі налегко вбивати ворога ззаду, але це оборона проти зради. Твоя правда, відповів понадумі збранич, а все ж важко мені вбивати людину, не збудивши її. Тому поміняймося, я заговорю до нього, а ти зайдеш його ззаду. Хай так, згодився Албас, я навіть краще справляюся від тебе, боярне. Що ніж, то не меч, ні то пір, ножем дуба не зрубаєш, але й топором меду не підріжеш. Станко обійшов вартового, а коли знайшовся проти нього, пішов просто до саду вступав голосно, йдучи швидким рівним кроком. Варяг підняв голову і враз побачив перед собою темну постать. Вмить ухопив ріг, який мав при боці, а правою рукою наставив ратище проти приходня. «Хто ти спитав?» «Я від поручник боярина, що сьогодні приїхав». «Ага, чого тобі тут треба? Ти вона. Нема його тут?» «Ні. А ти чого лазиш вночі? Іди спати, а то на гель заснеш навіки». «На серце герою, казав Албаз, щоб я його тут ждав, він, певно, швидко прийде». А ось і він. В цю мить чорна тінь з-під землі виросла за плечима варяга. Щось засичало, якби хто розпорював шкіряний мішок. Варяг упав, якби його відтягли з мотузка, на якому вихів. Із провалля через частоків один по одному стали вилізати ратники Албаза. Було їх 36 здорових широкоплечих мужиків. На півногі мали за поясами тільки ножі – в руках набивані кременем дубові відземки. «Ось Боярин, зять нашого господина», – представив їм Албас Збранича. «Він перебрав на себе ваші довги в мене і заплатить кожному ще по дві гривни, якщо допоможете йому опонувати дворище до приходу Ятвяїв». «Це княжа служба, хлопці», – сказав Станко.